Outra afirmação que gosto de usar é eu sou uma pessoa linda e todos me amam. O universo apoiará aquilo que você escolher acreditar a seu respeito e mesmo que um comportamento seu pareça errado, você estará sempre se amando e se aceitando. Chegou a hora de você se tornar seu melhor amigo, sua melhor amiga, sua companhia mais agradável. Esse amor crescente que você sente por si, começa a irradiar para fora de você, indo em todas as direções, alcançando pessoas, lugares e objetos do seu passado, presente e futuro. Assim, o que quer que você faça, quem quer que você encontre, onde quer que você esteja, você encontrará esse amor esperando por você e ele retornará a você multiplicado. Dedique algum tempo para si diariamente. Presenteie-se com períodos de relaxamento. Comece a visualizar seu próprio corpo se curando. Comece a se visualizar vivendo do jeito que gostaria de viver. Imagine neste instante como seria bom sentir-se realmente bem. O corpo cheio de energia fazendo exatamente o que você gostaria que ele fizesse tornando-se completamente saudável. Imagine-se conseguindo o que deseja na vida e atingindo os seus objetivos. Imagine que há tempo, energia e dinheiro para você fazer as coisas de que realmente gosta. Talvez, você não se permita normalmente ter tempo para fazer essas coisas. Mas agora, na imaginação, pode sentir como seria ter tempo para fazer tudo aquilo de que gosta. Ouça a família e os amigos dizendo Fico feliz por você estar encontrando tempo para se divertir. Imagine as pessoas com quem você se relaciona, todas elas tornando-se mais afetuosas. Encontre um bom motivo para se curar e para viver. Concentre-se nas prioridades da vida. Se você trabalhar com essas imagens todos os dias, quantas vezes você quiser, seu corpo reagirá à energia de cura que você está lhe proporcionando. Seja qual for o tratamento que você escolher para ajudar a curar sua doença, mesmo uma cirurgia, repita muitas vezes que todas as mãos que entrarem em contato com o seu corpo serão mãos curativas e seu corpo reagirá bem ao tratamento. As células do seu corpo reagem incrivelmente bem ao tratamento e a força e a saúde retornam ao seu corpo. Vamos afirmar que aqueles que estão ministrando o tratamento ficam assombrados com a rapidez de sua cura. Há uma parte de você, bem lá no fundo, que sabe que você tem o poder de se curar. Não importa de onde vem a causa do mal-estar, Vamos nos desprender dela, vamos desapegar-nos dela. Ficar saudável agora lhe dá segurança. Se há algum benefício em estar doente, vamos afirmar que você poderá ter os mesmos benefícios estando saudável.